Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez en cabo. Sí. Algo. En estos momentos, en estos momentos... Se ha oído un disparo. Se ha oído un, un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque... Porque se ve la policía, la guardia. Bueno, entra en estos momentos en el concierto. Claro, hay un dependiente coronel que con una pistola hace la tribuna en este momento se junta es un policía con la pistola entran más policías entran más policías está apuntando al presidente del Congreso de Diputados con la pistola y vemos cómo cómo cuidado la policía la policía no podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía llevan llevan de que ¡Cuidado! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ah! No intentas suerte a la cámara que te mato, ¿eh? Como a la redacción central de la Sera han ya dos de los hombres que acaban que sepan transmitiendo en directo en el debate de investiguras Rafael Gutiérrez y Fernando González. Rafael, ¿qué es lo que pasa aquí? En ese momento todo fue muy confuso porque yo era la primera vi cómo... en como en campo de y como había disparos, evidentemente yo voy a disparar. Y... y entonces pues observé como un teniente coronel y él leía de salir nada más por eso de saber. Eh, un poquito más tarde que el teniente coronel por la por la manga izquierda. El vi que le llevaba a los estrellas de ocho puntas Y como como este señor apuntaba con, con una pistola Nada más y nada menos al del Congreso No, que no pasa nada No, Un no momento que nos llega en este momento Un clash de la gente La acción podría haber sido realizadas Por el teniente coronel Tegero Y dos tiempos coronel Tegero Es el, es el, es el, es Eso es el 44 de No Quiero Ver Imagen. ¡Que No Quiero Ver Imagen!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 Goods, benvingudes a 1984, avui dia 20 de febrer del 2016 Com anem? Bones tardes, hola Bernat Com estàs? Hola Fede Avui estem aquí ara pràcticament tota la plana major <ríe> del 1984 Saludos en en Raül Menos en en Raül que el tenim fent incursions marcianes i esperem que li vagi molt bé no descartem una connexió amb ell avui a la baixa, ja ho Segurament com. serà la sorpresa del dia. Però, mentrestant, fem una cosa. escoltam un tema del grup Iron Merda. Doncs avui presenten el seu segon treball, set pulgades, compartit amb fracàs absolut a un concert a Palma, del que vos xerrarem. És un epè titulat Merda Absoluta. I t'estaran en el sabotage. Come Merda. Iron Merda, eh, amb aquesta cançó, una mostra d'aquests 7 pulgades que avui podrem tenir finalment a les nostres mans doncs el presenten al Barça Boteixa, al Nacioncat, Palma a un concert on participen les dues bandes protagonistes d'aquest treball Sí, estaran Wasted també fent de talones <laughs> estaran Wasted, Iron Merda i Fracàs Absolut I fracàs absolut Pues això començarà a partir de les 11 del vespre i vos ho a aquest nivell. A partir de les 11 no. Les... Abans. no, abans, a la 9 i mitja 10, perquè pensa que han d'acabar les 12 o 12 i mitja. El saboteix, a... no tot és... mitja puntual. Puntual. puntual. En... Ja mos coneixem. No, no, no, el xabotatge és el que hi ha. A les 12, 12 i mitja ja s'ha d'acabar la música perquè ves la pròxima generació de, de, de xabotatge, que, que, que sempre és un moment. Un poc, me recorda, no és tan exigerat el canvi, ni molt menys, però me'n recordo una miqueta quan, està, quan anàvem allà a fer concerts a, a Cala millor. com era aquell bar, el hip-hop, com era... El Festus Plays. Grans, grans vespres que varen fer allà i quan acabàvem els concert, que començava el Coupé de Calè, per exemple, uh, música africana, i el canvi brutal. Sí, el problema que tenim aquí a Mallorca és sovint els aficionats al punk i al renou és que no gaudim d'espais on trobem comodos sovint tenim la sensació d'anar de prestat, no? Sí, una miqueta o sigui que una de... Una mena que ens hauríem de currar a pinturar. Sí, i amb, amb, a més amb tot, a, amb tot el que comporta a nivell econòmic, també. Efectivament. Efectivament. Uh, aquesta setmana, el 1984, d'avui dia 20 de març de l'any de del Armageddon, uh, hem començat escoltant a La Fúria, un, una banda de misteriosos activistes dels 90 uh, de la costa valenciana, tenien un repertori que van publicar només en casset i a un preu màxim de 500 pessetes del seu dia eh, un recull de temes dels Clash amb unes perfectes adaptacions a lletres al castellà o sigui que molt recomanable sí, esperàvem sí, sí, que sí. algun dia que aquesta gravació pogui sortir en vinil doncs crec que no s'ha tornat a reditar mai no, que sàpiga no uh, i a mi m'agrada sempre el subtítol d'aquest casset que era Más que por gusto Pues sí, la fúria. la fúria. després hem escoltat uh, la cançó No hi ha llibertat d'expressió de, de la banda bilbaïna MCD. Uh, un enregistrament que van fer a uh, l'any 20... Això va ser enregistrat en directe a Bilbao un 23 de febrer de 1985. I van titular aquesta maqueta Empezamos un 23F i precisament aquesta setmana se comemora un pic més... Uh, aquell intent de cop d'estat que va encombrar uh, el, el rei Joan Carles, emèrit, avui dia, uh, a ser pues, el gran líder d'aquesta etapa de la transició. Precisament també aquests aquest darrers dies hem vist a la premsa com no podrem veure el documental on participa la televisió pública espanyola. La televisió espanyola uh, va fer una coproducció, uh, sí. sembla ser amb la televisió francesa. Sí. Un mm -hmm. documental. Uh, on se xerrava de los paraviennes de, del monarca amèrito de Espanya mm -hmm. però sembla que ha quedat un poc desfasat aquest, el aquest tema el Maco és l'excusa que ha donat, de, ha donat de moment a Televisió Espanyola diguent que ara ja això no era un tema d'actualitat uh, per tant no, no era d'interès passar un documental uh, finançat per, per Televisió Espanyola i per tots evidentment doncs pues, amb això m'ho gastar amb els 4 duros uh, començem aquesta setmana amb un recull de cançons enregistrades a Nord-Amèrica a l'any 1982. Sí. Amem, de què va Jota? No, no va de res. Que he pensat en, en Bad to 82 del Bad Taste. I ara, prepararem cançons de, de LPs que s'editaren el, el 82. I, i n'he preparat 8 o 9 i tots són americans els que he preparat. Un altre dia farem una segona part i farem europeus, a més parts, o, anglosos, suets, espanyols, el que sigui. Bé, si vos per allà poden començar amb un grup de, de Los Angeles que se va formar l'any 78, són eh, els Angry Samoans, i el 82 van editar el seu segon LP, que se deia Back Front Samoan, i això ho va treure, es va records i han triat el tema Vice Out. curtes les cançons de sí, Sacre Mus, eh? Aquest estil punk hardcore de, de principis dels 80 que era bastant breu i mm. uh, vol que n'esculta una alta de caixet perquè Sí, perquè m'agrada els lloc, temes fa... curts, però crigo que poden ja, però, fer un doblete o algo, un no? diferent. També, curiosament, també és una altra banda de, de Los Angeles formada un any anterior, l'any 77. Eh, mm. uh, Son of que que l'any 82 editaren el seu primer que LP, uh, que quedó per, típol, per títol de, de rècord, uh -huh. i ho va treure a Slash Records. I hi ha un tema bastant curiós i com divertit, que, que, que és el que hem triat per cert, que diu New York All Right, if you like saxophones dir, sí, Nova York està molt bé, si t'agraden sí, sí, els 6 seconds. Fa al·lusió a tota l'escena de jacera. Clar, de, clar. De, de Nova York. Okay. Som-hi-do, Sí, si t'agraden els saxofons, està molt bé, Nova Iarque. Sí. Uh, aquí, al 1984... Ja no ja... està tan bé, ja no es fa BGP. No? Ah, és per aquell club. Ja, eh? ja anem perdent. Però, deus aquí, l'ABC No Rio, que era un altre club d'aquells mítics... De... Ja m'aprens que sí que ho és a Nova Iarque. A Nova Iarque, a Nova Iarque, un lloc d'aquests. Uh... més... Més rotllo, diguem, no ocupa, però més així, més... do yourself no? Okay. Més de final dels 90. Exacte. Era una discoteca al cap a la fi, no? Bé, bueno, però que... que principis dels 80 eh, Ja sabeu bé. que aquí, al 1984, tenim eh, obert un correu on podeu dirigir-vos per enviar-vos les vostres convocatòries les vostres gravacions, el que vulgueu Ens trobam un correu, diguem Les vostres respostes de concursos Sí, estan totes entregades Avui esperam el guanyador de fa dues setmanes en Peruta que es va guanyar entrada pel concert de Iron Merda i fracassa Efectivament. Haurà de dir quin era el nom ah, ah, ah. d'aquell grup que va sonar a una velocitat equivocada als plats del vinil. Aquesta nit, en aquest concert, també toca Wasted, que és un grup que, que als darrers temps s'està donant molt a xerrar. I ens informen de que ben aviat estiran presentant el seu nou treball. Uh, serà el dia 11 de, de març, juntament amb The Craneo, de qui la setmana xerrava passada, Escoltàvem els temes nous, eh, ho faran a eh, entrada gratuïta a un lloc que se diu Tree Lions a Palma i, i aquest nou set polgada se titula I Lost My Pants, se publicarà en vinil blanc i escoltarem una cançó que se titula també I Lost My Pants i que és ben curta. I Idòs, do... sí, i això era en Wasted, o uh, Wasted. Uh... Aquesta nit al Sabotage Bar, i el dia 11 de març, juntament amb The Crânio, presentant aquest nou treball en vinil, el seu segon vinil, sinó no anem malament i, mm -hmm. i bueno, l'escena mallorquina està a tope, eh? moltes edicions mm -hmm. no, Hi ha moltes edicions i de més ara mateix, eh, com que vàrem obrir, i per recordar-vos també que vàrem obrir les eh, propostes eh, que podeu fer eh, de cara a la pròxima publicació de Mallorca.punc eh, doncs eh, realment estem aquí rebenten en el nostre correu electrònic moltes propostes molt interessants i... Eh... que Teniu temps fins al dia 30 de març per enviar nos la vostra proposta. Uh, ara és 1984 arroba I el vostre contacte. I així ho han fet la gent Bay City Killers que ens envien la seva gravació de, del passat abril del 2015. Uh, van enregistrar dos temes uh, que ens envien Memories i Keep, Keep the Truth Alive el que escoltarem a continuació. Una banda mallorquina on també trobam membres de MEN, eh, Caza de Brujas de Tarragona i, i que gent que també està en diferents bandes aquí de Mallorca. Escoltam mm -hmm. ido Vice City Killers. Doncs sí, això eren Bay City Killers i així sonaven, la veritat que sona molt bé sona molt bé, molt bé, molt bé. Quin tema estàvem escoltant? Es... Uh, keep the truth alive mantén ah, la la veritat, la veritat. Vida, viva Doncs no? uh, pues ja us ho veu, esperant les, les vostres merdes i, i fer un bon recull per mirar de poder fer aquest recopilatori uh, entre tots possible, no? Uh -huh. mos um, faim ressò d'un altre convocatori d'un concert que tindrà lloc a Barcelona doncs segons que també tenim urgència a Barcelona gràcies a Ràdio Bronca i, i quasi, quasi gràcies a Ràdio 77 també a, a internet però aquí a Titoeta Ràdio Mallorca tenim ja el 107.7 una cobertura que se sent gairebé a tota illa. pràcticament a, o sigui a tota l'illa sí. esperem el vostre feedback si mos sent del de cap de formentor Fem-nos a sobre, que ens posarem ben contents. El dia 27 de febrer, en el Centre Social Ocupat als Transformadors de Barcelona, hi ha un concert amb Nadia, Leonor SS i la banda mallorquina Trance. Això comença a les 7 de 0 baixa i és ultra-recomanable. Escoltam, Trance, la cançó No quiero ver que van publicar recentment amb el seu 7 pulgades compartit amb suïcides i que va publicar Metadona amb la referència número de 9. doncs això era un altre un altre LP clàssic, clàssic, clàssic de l'any 1982 en aquest cas eren a, a Circle Years en el seu segon LP uh, Wild in the Streets uh, trep per Faulty Records i escoltàvem el tema Bernat uh, Question Authority uh, realment, pues mira, uh, Question Authority uh, ara també volien comentar perquè a més crec que tenim en directe tenim en Cloquell, hola Cloquell Bones, bé, Com bona. Com estàs? estàs? Com estic? Molt bé, molt bé. Encantat de sentir-te aquí una altra vegada, a 1984. Encantat seran vosaltres. Uh, escolta, Amem, que, és que ningú de nosaltres uh, ahir va poder assistir en aquesta fantàstica event que, mm. que s'havia muntat aquí a la Jardí de Picur i que s'havia Foc de System. Foc de System? Va ser molt guai. Va començar a les 7, sobre baixa, Uh -huh. I era, era, tornar, era retornant els fogarons que havien fet per Sant Antoni Sant Bustià, sí. i Sant Tostià. I se va fer un, un fogaró. I, I primer... Això va començar a les 8 i a les 9, que hi ha començat a veure tanta gent al uh -huh. jardí. Uh, Vam fer un minús actes d'organitzar la coordinadora de llibertària ah i, i se celebrava el quart aniversari del jardí de Picut jardí, sí. mm. i que ara estan amb l'EMN en la nostra lluita perquè volen llocs, amb l'espai i a més eh, els beneficis que s'aprenen de l'acte en si era més, per col·laborar en l'anuari de, de contraifa.cat per fer mm -hmm. lo possible mm -hmm. i a les, 9 dels Vestres vam fer amb els minuts que havíem fet, un era un periodista, que ah, significava un poc contra-infra, contra, contra contra contra sí. i després hi havia un altre, era un banc, que significava ser lluita contra el BM, BMN, uh -huh. i en aquell moment va, va ser com... va ser com punt d'inici de la festa en si, pues, se, van, se van encendiar els minuts, ah, i que va ser molt, va molt guapo, vam fer molt bona foguera, Sí, a més amb el fred que feia ahir, també. Mm... No, sí, fred. Sí, feia fred. Però penso que ho havien quedat bé i es feia bé. Feia bé, però feia fred, feia fred. Perfecte. Sí, sí, sí. <laughs> I, I molt guai. Després hi vam dinar, hi vam sopar, i dir, hi vam fer sopar per unes cent i algo de persones. Déu-n'hi-do. Va donar molt bona assistència i hi havia molt bon rotllo y me hará muy bien, va estar muy divertido y mucha gente diversa y uh -huh. me va ayudar, no sé, no sé quién beneficio y el atleta de esa fiesta, uh -huh. de, de exacta, pero muy positivo. Y también había concert, ¿no? Eh, Tocaban Jaleo sí. Bastardo y la vecina Chunga. <laughs> Sí, sí, va començar primera la Vecina Chunga, uh -huh. que yeah. va ser molt guai, era un can cantant i uh, crec que un, un guitarra. Sí. Crec que creuen dos i una i pot ser altra, un altre, que està amb, amb un ordenador, ordenador. Uh -huh. I, I després, després de la Vecina Chunga, Uh, va venir Jaleu Bastardo, que ja m'ho acostumat a les festes de temps i tant, mm. que ja els, els havíem vist molt de pit i, i va, ser, va, ser, va, ser, va estar molt bé. Sí, no vam poder, mm. no poder acabar de tocar, no vam poder acabar de tocar, perquè la dia havia d'acabar a les 11 uh -huh. però les 11 menys 10 ja la policia local ja va aparèixer en el Jardí de Ricur, uh -huh. i, i va estar 10 minuts que es feia per ella fins a un moment donat que, no, que ja, bueno, pues Jaleu Bastardo també va... Era una situación un poco complicada, claro. que dice policía que por predio y después y después siguiendo el jardín, seguí en el jardín. Podía claro, claro, claro. seguir porque en las zonas son diferentes, llevaba y sabía claro, claro. lo que estaba programado, en dimensiones claro. se tranca. Y no se va con bueno, ve, a las 11, pues esa música, va a acabar, pero bueno, fins. Fin las 11 y poco, 11:20, pues ya habrá en el jardín, después, bueno, bueno, después cadascú, cadascú va cada escoba, cada escoba va a hacer va ser setmana que va ser respectiva escala mm. o, o, o respectiva llocs de... perquè si n'anava a acabar de passar l'estona no? sí, Escolta, sí, uh, sí. i que anava a dir també, hi havia, hi havia com a espai per, per projectes i altres individualitats uh, per distribu distribu distribució del material que hi havia gent tata distribuint fanzins o... Mm, cosa... hi, havia, hi havia els de dels... De, de, de, de dels fanzines que et posen sempre que... En, no m'he d'acord com son Potser nom. Potser sí. mm. el Follet Perdut o... No. El Follet Perdut d'enrotjat. I el Follet Perdut d'enrotjat tenien els seu, el seu fanzines i tot porat. Mm. I, I tampoc no... I no hi havia molt d'espai per por ahí moltes coses, perquè hi havia molta gent i estèia... El jardí a fer curs, si ja. el coneixeu, doncs... Sí, pues, uh, estava bastant florida i hi havia bastantes coses sembrades ara. Ja. I, però... Se zones no estava semblades i tot espai revoltat de gent. I era, era, com, era, era complicat tenir, tenir un un lloc posat. Però sí, no, el jardí es, es fouia perdut de allà i molt bé. Molt bé. Molt bé. Escolta, molt bé. I, al final el foc de system ha estat a, a part de, de a, recaptar alguna cosa de Dopves per l'anuari, també per demostrar que la, el jardí de Epicur segueix viu i en capacitat de mobilització eh, important, no? Això també és, uh, està, està bé per, per, per demostrar una miqueta l'estat de la qüestió i de defensar enfront a la PMN i tota, tota aquesta gent que va fer pressió per extreure aquesta part. I llavors l'aparició la, de la policia local, ja no sé si has sentit el que ha dit el comissari de la policia local de Palma, que enfronta totes aquestes acusacions que se li estan, uh, estan venguent damunt, o el manco uh, d'això que deia, uh, que me la traen realment floja. <sí> Vull dir, bé, això... La impun... impunitat que hi ha, i, bueno, i ets l'institució que pot la rei, que et judica i que fa complir la llei, no? La sí, llei, la sí. seva llei, i bueno... I també els toca patir a ells. I igual, de cus, de cus, si ha de fer complir a ells la llei, no se para que complir a ell mateix. <sí> Molt bé. No, no, doncs, uh, escolta, gràcies per, uh, per explicar-nos com havia anat sa jornada. En a volta, a volta. A... Uh, allà dient, qui hi ha anat? Tu hi has anat? No, jo no hi vaig poder. <ríe> I estàvem aquí i dient, ostres, això no pot ser, no pot ser. I gràcies no, per explicar-nos-ho i per estar-hi, per montar la i uh, espero que siguin moltes, que se' puguin fer en el jardí de Picur i que Contrainfo pugui seguir també muntant moltes coses que també ho agraïm, a part de, uh, com sempre, consultam me escontrainfo.cat i, i agraïm els vostres anuaris també. D'acord? D'aquí a poc, ara avui, avui ara faim un karaoke en el català Volto Negra. És ver, és ver ho he vist. Faim un karaoke avui vespre que sí. començàvem, vull de ser baixa, jo crec que jo menys ja començàvem a fer multimatres, a sopar i a estar que en si, sí? ja tenim totes les cançons Tria. el més orteres <laughs> possibles i després rockeres també en tindrem moltes. Uh -huh. I... i... I amb aquest horatge jo crec que t'endré un januari bastant, bastant arreglat. Després molt. potser farem un sopado més, però tot pinta bastant bé. Tot molt bé, molt bé. bé. Escolta, bueno, a, arreglar què vol dir? Que ja el teniu preparat o ja teniu arreglar per poder-lo preparar per treure's-lo? El que? A no, no... No, està... O sigui, encara tot acabat. Ah. M'ha faltat... Em falten tres 3 dues setmanes de feina de i d'acabar alguns articles i algunes feines uh -huh. i, i després serà una setmana més d'impressió, o sigui que jo crec que en un mes el tenim, només estarà es per presentar. Ja. Sabeu ja que sé. teniu les portes obertes d'aquí a Tito Ieta i d'en 1984 per quan el tragueu per a venir-lo a presentar aquí a la ràdio. Clar, clar, clar, molt mol, mol borem prest. Molt mol bé, bon prest. perfecte. Idò estem <laughs> en contacte i moltes gràcies. Ay, eh, tú, eh, tú, guayos, le damos salud. <risa> de, de, ay, tú ayude. ha eren el mord no de cops. Un cops. Un no, no era milions? Bueno, uh, se la depesen milions de cops. Segon quants i segon quants són million. Ah. Uh, vol dir això, eh? El GMC no, no se ve mai dios més. Vado, vale, jo, jo que tu i uh, eren el GMC, un altre brutal LP Tretolé 1982, ni que que el seu primer LP d'aquesta gent de d'Austin, Texas que se va formar al 79. I que tenien el seu propi seller i radical records. Sí, eh, aquí clar, el primer d'apels se va ser autoritat per ell mateixos, i això és eh, el milió de d'ecots, quan tu de Bernat, sí. i el tema que hem escoltat era gredi, grèdi en patètic, eh, avariciós i patètic. Dir que eh, un llibre que es va, va publicar un parell d'anys aquí pagui pujar el que xerrava de l'escena... Sí, el, el llibre d'entrevistes. De sí, l'escena, mm. de punt... Punt, punt High Court de Barcelona i això. Uh, que ha dit tots, o que ha dit tots, hi ha molta gent d'aquesta que va viure aquesta escena i va veure un abans i un després del dels concerts dels de MDC. Mai havien vist tan ràpid, no havia... En directe ja de Barcelona era una cosa... Que això vol que va marcar... Sí, i a cada, cada lloc deu tenir suposa els seus moments o diferents moments, no? Aquí a Mallorca tothom se'n recorda d'aquell concert de RKL els, els que eh? poguen anar no? sí. una bona anècdota d'aquell concert de l'any 1993 i jo crec que també va, va ser un abans i un després per l'escena mallorquina no? Uh, veure una banda de hardcore americana una... d'aquest calibre en directe i bueno... Després, gràcies a la escena mallorquina hem pogut veure bandes molt molt canyeres. I punteres. Sí, sí, sí. Seguim l'any 1982, si t'assembla, i recuperam una gravació de Target Video, d'aquella gent que dedicava a treure vídeos VHS, era com a videofanzines, no? Sí. Estava Flipper i Target, diferents, no? Sí, un pop d'història del grup abans, una mica d'introducció, després un concertillo, s'ho diem posar, això. Eh... I en aquest cas no ho no trobarem de ser LP, però ho trobarem d'una gravació, no sé si del 82, però sí que ser LP i el tema sí que ho et de Kennedy, una altra banda que no, po, no pot faltar, imprescindible. I en aquest cas el seu segon LP, que, que va sortir l'any 82, i és el Plàstix Sugeri Disappters, i en triat el tema Sant Perjó, Per Mi, Play I dos anys d'un poc. For world peace In the name of world prophets right. Sit down, enjoy our atmosphere, diamonds and sharp world minds. Clam it fire the mirrors, the cameras click, make big Christmas happy. Sí, sangna un poc, no? Xerrant de, de les pràctiques de la guerra sucia de l'estat, de, uh, de les tortures era uh, un temazo dels de Kennedy's uh, un enregistrament de Target Video Mhm mm Uh, recordam que tenim el burofax obert i, i a mem, obri'l que, que crec que mos havien deixat un correu, Bernat, de la sí. setmana passada Sí, uh, vàrem anunciar la setmana passada que mos va entrar just a l'últim minut i d'aquí, des d'aquí, Mori, ja saps que El uh... que no, coneixem <laughs> Però és que mos va enviar el missatge i deia així, és referent a taladro no, uh, no era taladro sí, no. A, a, Algo de taladro, pero había un virus En aquel, en aquel correo había o sea, un virus? ¿Ves ah, el, el de red? Joder, Molly, encima nos mandas un virus <ríe> Como si no fuera suficientemente Mírica nuestra música uh, Aquí os, eh, es eso aquí os dejo lo nuevo uh, Que va a editar Little Jan Se llama Brother Wayne Herederos del sonido rockero Al estilo helicópteros Vienen del hospitalet Y entre su formación uh, Gente bebe vino i Quiste. Acaben de gravar quatre temes i sacaran un EP. Doncs pues si l'Italjan eh, records és el Selleida en i Mordazas aquí molt de vegades altres ja coneixeu. O sigui que anam amb aquesta banda. som i... Torpes pero intensos. Define bien la actitud con la que muchos de nosotros encaramos la vida cuando empezamos a caminar. Y así, igual que J, hemos chocado con toda esta mierda. Inseguros, vulnerables y aterrados por haber sido despojados poco a poco de nuestra espontaneidad, de nuestra energía infinita y esa rabia incendiaria de la que sacas la fuerza cuando eres un crío. Ya no somos niños y a menudo nos atrapa el cinismo y el miedo. Pero esto no ha acabado. La misma miseria realidad que la, la misma la misera realidad que nos motivó a rebelarnos entonces sigue asfixiándonos hoy. La guerra es la paz, ya lo decían Orwell y los RIP y este pulso estará presente en nuestras vidas hasta que palmemos. Le dedicamos este disco a todos los que se juegan la libertad y el pellejo luchando, sin pureza, sin ego, sin, con perseverancia y entereza y por amor a la libertad, a los más de 40 anarquistas detenidos en los últimos meses por el Estado. Este disco es de mucha gente. De, lo que, de los que nos apoyáis incondicionalmente en lo técnico y en lo anímico desde hace ya 5 años, de Mar por darnos el lujazo de ocuparse y preocuparse de ilustrar y darle ojos y tacto a este proyecto, de Paco y Frutos por darle oídos y cariño de Dieguito, el sexto miembro de Accidente Raúl, por las correcciones de todas las distris, centros sociales, personas y colectivos, por su fuerza y corazón, de quienes apoyan y no dejan que muera el punk autogestionado, combativo e irreversible reverente aquest uh, tercer àlbum de la banda madrilenya uh, Accidente, també van tenir un, un EP un... No? compartit en duelo si no vaig malament sí. i això va sortir al carrer la setmana passada el 14 de febrer i està gravat a Estudios Musigrama i uh, mesclat per i masteritzat per Sonic Iguana Studios, usat per Mask Georgini hem ah. de he tenir l'oportunitat de veure aquesta banda en directe aquí a Mallorca seria uh, Portal, uh... Sí, un altre grup que no ha vingut també de Madrid i, i que els darrers temps ha estat molt actius són Juanita i Los Feos si vos sembla també recuperar amb el seu tercer LP que va sortir al carrer fa un any un any i mig uh, de la mat de Big Generation i la vida és un mus, el van titular Nueva Numancia i obrien la seva cara a amb la cançó Vallecas Juanita i Los Feos sonaven uh, ara mateix aquí el 1984. Són les 5 en punt de sora baixa el 107.7 de la FM si ens escoltes en directe aquí a Mallorca a través de Titoeta Ràdio i que també se pot escoltar a titoeta.cat en directe o també descarregar els podcasts. Uh, saludos també als oients dels dimecres i els divendres a Ràdio Bronca, a Ràdio Lliure de la ciutat de Barcelona. Uh, en Bernat, que la setmana passada ens contava el seu viatge a Senegal uh, s'ha perdut un poc l'actualitat i els clar, darrers clar, dies clar. Uh, tenies un caramull de diaris no? a la sí, porta no, no, de Cateva eh? Tenia allà a tope d'informació que no havia processat encara, entre l'arribada i uh, el dia i tot i clar, entre tot això de la policia local uh, és espectacular, memorable és, uh, uh, la brig... com ens deien aquestes de la verda? El... La patrulla verda, la patrulla verda. Uf, que El departament també que feu encarregat de multar els eh, ocupes del Sítio. Els ocupes del Sítio. Eh, al Coll en Rebassa, fa sí. alguns anys enrere. Però, I justament, no era l'ordenança cívica, llàstima, perquè encara haguéssim pogut reclamar-se d'on ves. Perquè recordeu, si heu estat multats per l'ordenança cívica del de Ajuntament de, de Palma, de Mateu i podeu reclamar les vostres multes. sí i és que així ho ha determinat que han de tornar els dobbes per eh, aquest error de procediment administratiu o com li diguin perquè resulta que el Tribunal Superior de les Balears ha tirat enrere l'ordenança cívica eh, no perquè el que digui sigui més o menys o sigui no opina sobre això simplement és que en aquest cas eh, l'Ajuntament no podia eh, agafar eh, aquesta eh, ai ara no me surt de com dir-ho bueno però sí no, eh, és... Sí, si pensar lo que lo que les declaracions que fa el el jefe de policia local de Palma de lo que pensa de la justícia és fins i tot obscen o dir-ho en antena, eh? Ah, sí, no no, espere, no, no. No disposava de competència territorial funcional i adjectiva per a tal ordenança. Això és l'Ajuntament. O sigui que d'aquí poc estigueu ben atents per poder reclamar les vostres multes i és que eh, una de les coses que eh, també en sota més i tampoc no ho tenim clar, això, molts hauran d'anar aclarint les institucions pertinentes o impertinentes eh, que tenim, és que si sí, t'han multat per fer botellón si et tornaran els dobbers i com m'esperaix escoltar botellón de castigo botellón de castigo no no, no era botellón de castigo això no, podem escoltar... eh, però, però, escolta pues anem a fer un tema de botellón de castigo No a escoltar un tema que se titula botellón ah, del Josepins Kalashnikov això. això ho enregistraren per punt que em fermo ah, no però botellón de castigo són de Barna claro quin dia ara m'he fet jo Escoltarem els mallorquins, Kalashnikov, amb aquest himne del botellón, uns salots que tenien per aquell temps entre 14 i 16 anys i van deixar plasmat a aquests 7 pulgades en 12 cançons, com vos dèiem, enregistrades per Punt Canferme a l'estiu del 2002. És es que ja jo ha fet un lío amb el botellón. Tu m'has dit que anem i jo m'havia anat a botellón de castigo. Pues pues poden fer un botellón, iguals. Si vols. Anem a fer un botellón. Així sonava. Botellón. Pues així sonava. <laughs> Dèxit. Hem fet botellón, s'en nota. Eh, eh baixat un momentet, el que passa que hem, hem baixat un momentet, hem begut les nostres canyetes a baix i hem pujat tot duna a, a, a, a, a, a, a, a ràdio, però hem em fet un botellón ràpid de veritat. Podeu poden seguir eh, Aquest recull de, de treballs tret de trets alem 82. I ara escoltarem una, una banda que són els Flippers, una banda de San Francesc que se va formar l'any 79 i Sant Francesc San Francisco <ríe> És el nom la, ¿vale? es que no sabies si sortir d'allà de Sant no, Francesc Més en fora, més en ah, bé, fora. Bé, bé. Uh, Que l'any 82 uh, tragueren el seu primer LP en aquest cas titulat uh, Álbum genèric Flippers el va treure Subterrania Records i entri atestem que do per títol nothing. Okay, one, wait, everybody start at the same time, ready? 1 2 3 4. Flipper. Això era nothing de, de Flipper Que no té res a veure En Sudófí En Sudófí Flipper, no? Ah, home, poin que no té a veure Puntura sí, no ho sé I del que t'he parell fet és si seguim un poc més El 82 per Estats Units Un poc més en fora del. Que és un tindrà. bon calibre el calibre 82 D'Estats Units, eh? eh Nord-Amèrica, Canadà incloït. no? Mm -hmm. Bueno, Canadà no No he preparat res. Hardcore 82, havia una banda de Canadà eh, no, Doa, no? el seu segon àlbum oh. També era Del 82 uh, el segon? Hardcore 81 a lo millor se sí. Ara que penses, sí, era més del 23F També, eren aquí N'esculpt d'estat, no et susto Sí, imagina't Bé, seguirem amb una banda terrorífica Són els El Zorro, el punk, per excel·lència són hermífids, en aquest cas una banda de Nova Jersey, l'altre costat de, dels Estats Units, que se formaren en l'any 77, i varen editar el seu primer EP el 82, que era igual com un cos. I això va treure Ruby Records, i hem escoltat un tema que està, que està gravat en directe, en aquesta aquest EP. Un EP amb estudi, però aquest tema en directe, que és el Mami can, can I Go Out and Kill Tonight, que després va ser un, un EP... Se va titular el mateix tenir aquest títol Van treure aquesta cançó sí. també després amb un, un format EP, EP i amb, amb estudi a lo millor també sí, sí. Pues, pues no m'escoltar la versió del disco. Aquesta setmana has passat ganes. Escoltàvem la banda mallorquina de Quatermas, al seu segon àlbum fins a la data d'avui eh, amb la cançó Looking for You i ens informen de que el seu proper concert és el dia 4 de març divendres a sa possessió uh, Quatermas els coneixerem per haver estat en el recopilatori també, també. del 1984 i, i bueno, és una banda que ja se descarta per al segon volumen doncs, la previsió és que siguin totes bandes noves la idea seria que cada vegada que solti un recopilatori d'aquests pues sigui quan hi hagi material suficient, no? I tant. Tant de bo poguessin fer un doble LP. Llavors, uh, recordeu que esperam les vostres merdes al burofax, ara és 1984, arroba gmail.com. Uh -huh. I dues bandes que sí que han confirmat la seva presència i participació en aquest recopilatori són Tigre Junior i Blunt, que es tiraran amb quatre mas, aquest dia 4 de març, a sa Posició, amb una velada de punk rock i hardcore. Mhm. Uh -huh. Uh, Fracàs et salut també, crec que vol participar en un tema curt i contundent eh? si voleu escoltar aquest tema curt i contundent que es diu Brou de Garrot veniu avui vespre Avui vespre, ja ho sabeu, uh, Iron Merda i Fracàs Absolut presenten el seu 7 pulgades a vinil uh, compartit i titulat Merda Absoluta al Sabotajabar, juntament amb Wasted a partir de les 9 del vespre. I també, avui, dia 20, uh, teniu el Chandal Contest. Què és això del Chandal Contest? El Chandal Contest, però bé, bueno, per tota aquella gent que vos sentiu identificats uh, amb aquest tipus de vestuari, Chandal... Uh, que sabou uh, va Com tu jota. Sí, sí, sobre tot ja. Te recorda que punts, per exemple, aquells de, de, de, de pijama. Recorda que aquells <ríe> punts <ríe> allà, <ríe> pijama, eh, <ríe> pijameros, chandaleros. I de, eh, uh, bueno, això, eh, i de pintxo. de pinchos, el clàssic. Lo lo millor, sí, sí. Gran clàssic, sí, sí, sí. eh, però. Sí, sí. eh, eh, eh, eh. eh, Després uh, de xerrar en xanda. <ríe> no sé Después... per què no sé pensen a més a i no s'xerras també de l'Aurifai. <ríe> bueno, escolta, amigets, amics i estimats de Barna, eh, uh, Punks. Però bueno, en aquest cas, uh, aquest aquest festival d'avui és xandalero. I hi ha molta penya, evidentment, uh, despunk, però també és més, uh, uh, com, com veureu el cartell, és més de, de Guateque. Estaran Fagamant, DJ Guateque, Amoníaco i ritme Mat Mat uh, i Boca Beats. Uh, i haurà una miqueta de tot i això és la possessió. Quiero, clar, quiero aclarar una cosa, que no, los chandaleros no somos... no somos del gremio... ¿Te consideres chandalero? De... A muerte. A veure, ensenyame los pantalones. No, ahora porque estoy con pantalones de faena. ¡Ah! Este no es apropiado. Pero el chándal, el Chandal Que no somos lo de gimnasio, eh. No, no, no, no. Yo creo que el fondo eres un pijamero y no lo sabes. John entenc Chandal comprats o marcats. No res de segons quines marques i això. El chándal da lo mismo de donde sea. ¿Pero tú que del estilo de Stefano o más...? O más Rocky No es lo mismo un chandal que va vale Me tiro más Euro? para el lado de Rocky Más callejero Ropa de, de vestir no, Y en Amoníaco También huevo un poco de chandalero Un poco no Es el chandalero <risa> oficial de <risa> no, Mallorca no. En la actualidad <risa> ¿no? Estoy con Iñaki Estoy con Iñaki a muerte Pues sí, aquí están todos Estiremos en Iñaki, Iñaki. Pues es chandale. Chandale. Uh, teniu, uh, Bueno, no sé si uh, He leído por ahí Ahora no creo Que si, si andamos en chandal Con la vestimenta oficial tenéis o desconto o un trao gratis o una seta también que posa para allá. O sea, vos el vostro millón chándal y, uh, y ya us sabéis, a esa posesión después de pasar por pa esa bota, es claro. Un joc recomendable aquí en Mallorca. El problema es cuando los hipsters lo pongan de moda. El chándal. Ahí empezará el problema. Yo propera. me estoy afeitando desde que <ríe> los hipsters se han empezado a existir. Mira que tengo poca para afeitar, pero... <ríe> Uh, I de canviant de tema Now Something Complete Diferent uh, Anem a escoltar Tigre Jet Junior. Uh, una de les tres bandes que estiran el 4 de març A sa posació Juntament seran Quatermas, Blunt I aquests Tigre Lleig Júnior Per cert, un recomanable uh, debut EP uh, De quatre cançons Que ja va sortir uns anys enrere De la mà de quatre petits selleis uh, Col·laborant, escoltam Calles de ràbia I creo que Está el segundo por salir. Ah, el segundo de Tigre Jet mm, Junior. si pues esto está imparable. Creo que nos han mandado alguna vez algún adelanto de... Venga. Bé, bueno, ja pues que um, uh, hem comentat uh, te, aquests temes xandaleros sí, i hem fet al·lusió a personatges i estimats que estaran el 12 de març aquí a Ses Illes presentant... Uh, Bé, bueno, presentant... Uh, Bé, bueno, sí, presentant, perquè encara no hem vingut a tocar aquí, uh, els seus temes seran els Totàlicers i crec que serà la Possessió amb tres o quatre bandes d'aquí. Y claro, para eso si sentimos un, un tema de los Total que se dio Tiempos modernos. Tiempos modernos, tiempos de chándal. Tiempos de chándal. <risa> Economia col·lectiva. L'última revolució d'Europa. És un documental que aprofundeix en un fet històric recent i poc conegut, l'expropiació i la gestió obrera dels anys dels 80, de les indústries i serveis de Catalunya del 36 i 39. És una de les transformacions més radicals, darrer, i innovadores del segle XX, l'última revolució d'Europa. El treball aprofundeix en les col·lectivitacions de 1936 a Catalunya. Ha rebut diversos guardons als Estats Units. Està parcialment finançat a través de micormecenatge. El documental de divulgació històrica de col·lectiva L'última revolució d'Europa es podrà veure per primera vegada a Palma en pantalla gran i amb la presència de la directora Eulàlia Comas. Serà el pròxim dijous 25 de febrer al Cine Ciutat. La projecció l'ha organitzada la CNT de Palma, que també és mecenes del treball. Estrenada el 2014 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, la pel·lícula ha estat... A la darrera mostra de cinema català a Brussel·les i aquest estiu s'ha projectat els cinemes Girona de Barcelona i eh, Foment Mataroní. Recentment també s'ha pogut veure eh, l'Ick Blick eh, Kino de Berlín. El treball ha rebut diversos guardons. als Estats Units, i actualment es pot veure en castellà, anglès i alemany. Economia col·lectiva és fruit d'un any i mig de treball i compta amb 13 entrevistes a testimonis i experts de d'aquest període com Antoni Castells, Miquel Isart, Francesc Cabana, Palay Pagès, Joan Ullès i Eduard Vilà. Al llarg dels seus 66 minuts, el documental mostra imatges, fotografies i documentals de l'època procedents de més de 10 arxius, entre els quals hi ha la Fundació d'Estudis Libertaris, en Cermó Lorenzo, la Tenen Unciclopèdia Popular, Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià o l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. El treball està parcialment finançat a través del micromecenatge, en concret a través de la plataforma normal Verkami. Aproximadament unes 200 persones van fer petites aportacions que han estat de gran importància per a poder desenvolupar el projecte. Entre les entitats col·laboradores hi ha el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, la Fundació Palau la CNT, que ha cedit moltes de les imatges que es mostren el documental doncs això, ja ho sabeu, dia 25 de gener al Cine Ciutat ah, perdona, el febrer eh, s'estrena el documental Economia Col·lectiva eh, l'última revolució d'Europa de totes maneres, ara he de recordar també que fa poc vaig estar llegint uh, uh, un llibre i que comentava tot el tema de, de, les, uh, de, la, de les indústries i serveis de Catalunya entre el 36 i el 39, i era uh, una autobiografia de Neema Goldman, uh, molt recomanable per cert, perquè les seves visites durant aquest període uh, van uh, ajudar a difondre uh, el que estava succeint uh, realment en aquest període uh, uh, a la península ibèrica i Espanya en concret. I jo ja, seguirem amb un bon po' més de música de, de l'any 82, ja m'ho feim pel·laps amb el 82. Segur d'anyejo. Ah, sí. Uh, amb una altra banda de Califòrnia, que pic de Manhattan Beach. Sona bé. És molt bé sona. Uh, Són els Defendents, del seu primer EP Milo Goes to Collage. Uh, el tema, I Wanna Be a be uh, Bird. Vull ser un oz. I I me, pow, you know. Got money like I money in want to in the woods, in my cave on my face. you I, I wanna smell your mouth. I d'altres, sí, eh, eh, en aquest cas, una presentació de, de llibre, espera eh, que m'heu dit bé, una ranzula de Panait Istriati, a càrrec del seu traductor al castellà Ignasi de Llorenç. Eh, això serà a Tenir llibertari Estel Negre el dimecres 24 de febrer a partir de les 8. I us faig un petit resum de la notícia publicada a contrainfo.cat perquè sapigueu un pot acabar aquesta, aquest llibre. Aquest llibre Panait, Sí, Panaït Istrati, el 10 d'agost de 1884 neix a Braila, Balàquia, Romania, l'escriptor en llengua romanesa i francesa i revolucionari, primer comunista i després llibertari, Gerassim Istriati, més conegut per, com Panait. I eh, també nomenat Gorky dels Balcans, fou fill d'una pagèsa romanesa, Joita Istrate, que es guanyava la vida fent abogades eh, i d'un contrabandista grec del Danubi. Quan tenia 9 mesos, son pare va morir en una operació de contrabande i amb sa mare va marxar a Baldovinesti, poble pròxim a Braila, a casa d'un germà d'aquesta per ocupar-se d'una explotació familiar on l'infant va fer els estudis de, eh, primaris. Set anys després, tornaren a Braila, on sa mare repengué l'ofici de bugadera a finals de... A, i fins als 14 anys va anar a l'escola. Després començar a treballar primer com a aprenent al cafè d'un grec i després eh, d'un pastisser albanès I després va fer de tot. Manador ambulant, manobra, manobre, serrador, calderer, descarregador, pintor de parets, home anunci, mecànic, emblanquinador, periodista, fotògraf ambulant, embarcat a bord dels països, dels paquebots de la companyia de navegació a Servei Marítim Romanès. En 1904 es va instal·lar a Budapest on feu contactes amb el moviment socialista. El 1905 va participar en una gran manifestació de suport a la revolució russa i entre el 6 i el 12 va fer nombrosos viatges. I bé, bueno, tot això ho podeu llegir a contrainfo.cat i eh, vos podeu passar, com ja he dit, dia 24 de febrer eh, a les 8 a l'Ateneu Llibertària Estel Negra. Continuem amb una altra novetat que ens arriba, és la banda Chroma, que després d'una recomanable demo publica un 12 pulgades titulat Cuerpos dóciles, de la mà de Déu fora, i nada-nada a discos, eh, escoltant la cançó Clasificar, Construir, Corregir. Voltàvem a Croma, amb aquest molt recomanable, 12 pulgades, que acaba de sortir al carrer eh, i que arriba des de Barcelona. Eh, aquest punt no és un poc fosc, però amb tota la garra de, del punt molt no. Molt vuitante. Molt vuitante, sí. Home, eh, en aquest tema. Yo quisiera... <laughs> Vamos a poner un tema en Hugo React. Para los tiempos que corren aquí en el Estado español Porque creo que algunos quieren que empiecen a hablar las pistolas nuevamente Sí, sobre todo coincidiendo con el 23F, ¿no? Eso mismo Eso, bueno, a eso algunos le llaman democracia o como quieren llamarlo Pistolar en Minchoa Creo que es el que hablen las pistolas o el vocabulario de las pistolas Del C.U.W.L.P.I. Fantastic Borreroac Valitu Milaka Aurpegi Castigando, ¿no? Algo así, bueno Es perfecta chera caffè e acqua del rio Tengo una pintita y no restaminto Saita saigo baito a cheiroper It's all about down there mi stole mi i sí, li sí, yeah. serenes eh, negogoriak. Eso mismo los los vascos. Que eh, sus eh, eso. Eh, Las conadas, ¿no? Escalerria, grandes verdades. <ríe> doncs, uh, uh, si vos pareix, uh, també dia 27 de febrer uh, celebra el segon aniversari d'Objectiu Roj i eh, diu així Jotius Roig celebram el nostre segon aniversari dos anys gravant els moviments socials i revolucionaris a col·lectius antirepressius, amb molt grups de música i a col·lectius de festes populars Tot una trajectòria de feina agraïda que ens dona corda per seguir creixent i fent més complex el nostre projecte. Aquest 2016 han començat amb força i pel nostre aniversari venim amb un cartell musical de primera categoria de ball del braç eh, Jansky i P.D. Manex eh, això serà al local d'Ecoxarxa a partir de les set mitja, entrada gratuïta dia 27 de a febrer a partir de les set i mitja, però record. I vos deixam amb un vídeo eh, de tots els Tius Roig, que si voleu veure, eh, el podeu veure a través de YouTube o a través de Vimeo, però eh, ara el porto amb, amb l'audio. Verge Maria Puríssima, som el bisbe. Vaig disfressat amb aquesta barba i estic amagat a València per destruir un s'apanyol. Però dissabte seré aquí, a Palma, a la Iglesia de Sant Miquel, per fer una missa per l'expiació de les ànimes de ses feministes abortistes. Veniu ben endiu menjats i amb les vostres millors gales, perquè m'han dit que les feministes volen tornar a entrar. Per tant, us donem aquí, dissabte, dia 13 de febrer, a la Iglesia de Sant Miquel, per fer la missa. En nom del pare, del fill, dels barits sants, amén, i festa grossa. Baby! <laughs> Estàvem a, a un projecte mallorquí que ja havíem escoltat uh, mesos enrere i que feia estona que no es recuperàvem. Uh, se, fe, se fan dir Legión i és una família de punk rockers coneguda aquí a Silla de Mallorca i més enllà, eh, perquè són ben internacionals. Doncs pues d'aquesta cançó de, titulada Despertar de Legión anava a passar a una altra banda mallorquina que la setmana passada tocava a Campastilla, al seu feudo. Xerram de 2500, un grup no, sí. que... Se va formar 10 anys enrere i que apareixen i desapareixen i han deixat algunes gravacions gràcies a David Clavo. Uh, anem a recuperar la cançó, que menys que t'assembla com sona aquest títol, Xandal, Crac i Xupa de Ramones. Perfecte, no? Per des de Campastilla, Palma, Mallorca. Chandal Crac i Xupa de Ramones. van dos quinien. Per certa, ens eh, recorden la gent de, de Sipódromo que tenen un estudi, hi uns activistes que ofereixen per enregistrar-te aquella cançó que tens amb el teu cos i que no sabeu com gravar per participar en el recopilatori doncs pues mira, contacteu amb aquest burofax que vos donem a continuació i vos faran un tracte a la vostra mida ben.car xueta amb x r h c gmail.com Uh, i seguim amb bandes, bandes mallorquines i anem a escoltar uh, la recent gravació que ens van deixar Los Turcos una banda que se va fer conèixer com els Cramps de Mallorca als anys 80 uh, van incloure una cançó igual que Cerebros Exprimidos en aquell primer recopilatori de grups del pop rock de Palma uh, i després de pff, més de 20 i anys S'han tornat a ajuntar, els vam poder veure en directe uh, setmanes enrere, un concert a Palma Ajuntament amb Comando 9mm Hombre Lobo Internacional Xuletones i altres grups I anem a recuperar una d'aquestes cançons que també els ha enregistrat en David Clavo uh, Se titula Franquismo Trash Los Turcos Pues sí, eh uh, de unidó, molt bé, molt bé, m'ha agradat aquest tema. Sí, sí. Los turcos, no, eren aquests eh uh, l'antifranquismo trash, trash, trash. <ríe> sí sí és ben merecida la afirmació que diuen que són els crams de Mallorca. Els crams de Mallorca. Sí, sí, sí, sí, sí. Tenen que ritmes crampianos. Que charranda crampianos, no no tenen cap bon àlbum l'any 81, dos, dos del 82, no queden 2 82. Del 82, és vera. Som un glosador. El, el... De D'or del 82. Bé, seguirem amb, amb una banda també imprescindible uh, dins els hardcore punk dels de Estats Units i del món. Són els Bad Brains, que van treure la um, banda de Washington, que trigueren el seu primer LP l'any 82, titular també sense títol, Bad Brains, i han triat el tema Actitud. un clàssic, eh? Pepinazo de Bad Brains eh? poca gent, poc... he sentit dir mai que no li agrada no, no, això, eh? Són si, mescles també que feien així molt reggae i aquests estils així Per cert, una funció teatral molt recomanable per la setmana vinent al Teatre Principal de Palma és la que s'atitula Només quan plou eh, és un espectacle inspirat en la vida de l'activista feminista i obrera Aurora Picornei a través dels records de la seva germana Llibertat aquest texte, eh, fou estat eh, guanyador de la convocatòria eh, en ocasió de, de la dona impulsada pel teatre principal. El director de l'obra és en Fran Arraez, eh, que és un director eh, que està a Madrid i amb una llarga trajectòria professional eh, trobarem damunt de les tables en, en Joan Bibilón i Laura Pons, Aina de Cos i Carme Serra. Una recomanació teatral per aquest dijous 25 de febrer. Seguim a l'any 82, J ja apurant-te que és de uh, minuts del 1984. Sí, el darrer tema que escoltarem de, de l'any 82, en no el programa l'any 1984. Uh, <laughs> He triat una banda, bé, americana, d'un lloc un poc més exòtic, exòtic uh, per... perquè no saben de moltes bandes que surtin d'allà, que és Ohio. Ohio. Ja sabem, també sona Amèrica Profunda en el White trash, en el i aquestes coses. Bé, són els... Es tot Sirizon que també és primer EP als 80 dol independents. Oh, uh... i una cançó que es titula White Trash també. White Trash, exacte, Un sí. àlbum també increïble, no, de quedo a rabo, no? Uh -huh. Pues jo sí. Mou molt, molt agradat. De I... quina cançó escoltenem d'aquest genial àlbum? Killer. Killer, és això sí. I de pincha la Larry. Tenim. Ara seguim desgranant uh, l'actualitat uh, puncroquera uh, mallorquina i m'ho fem ressort d'una convocatòria. És l'arribada de la banda Vértigo. Uh, és un trio establert a Barcelona actualment uh, que arriba el dia 16 d'abril per un concert a Palma al Bar Sabotage juntament amb De Crânio i Quatermas. Uh, recentment han tret un 7 pulgades Polzades eh, en quatre temes, eh, editat a Gran Bretanya per Tadpole Records i que temes que van estar enregistrats l'any 2014 eh, a la cova de la bèstia, por el muerte. Eh, escoltam la cançó Inoren Inon. eren el trio Vèrtigo amb aquesta cançó que canten a Nagore amb Busquera, la seva llengua natal, eh, encara que ja sabem que xerra també molt bé l'inglès tal com va deixar clar el dia que va fer un genial especial aquí el 1984 eh, en aquesta banda també trobem un altre amic de la casa en Lechon o sigui que el proper 16 d'abril Vèrtigo a Mallorca eh, anem a fer-nos ressò d'una banda on també milita en Lechon perquè qui el conegui sap que li està ocupat. I el podrem veure en directe el proper dissabte 9 d'abril a la sala Estraperlo Club. I tu et demanaràs, amb qui? Doncs pues al concert de Bisonte 1312. Bisonte All Cops are Bastards. Uh, en Víctor, uh, vocalista d'Oy de Arrasé, junta a uns quants perles de Mallorca i li afegueix el, el factor lechón a la bateria i faran un concert on recuperaran cançons d'Oi de Rasse i, i els mateixos fronqui que a la sala Estraperlo, juntament amb Red Bruts i Hotel Malícia. Això comença a partir de les 10-11 del vespre i completa la formació en Víctor a en Lechona a la bateria, en Rafita al baix i en dues guitarras, en Juan Carlos riu de l'Arenal Uh, i en Martí Neuròtic de Berlín. Recuperàvem una cançó de frontkick del seu segon disco Jopeta! Eh? Aquesta està. té desperdici Aquesta no té desperdici eh? no Doncs pues, sí, se fan dir així Bisonte. No a recuperar una cançó de, de frontkick quan ja només cantava en Martí uh, amb anglès, però el seu segon disco Històries de, del subsol, underground stories, van amagar una cançó on fa una col·laboració també el nostre estimat Víctor. Així o sigui que, escoltam aquesta cançó estirem tots junts. La noche vuelvo a recordar Cosas que no quiero olvidar Daría lo que fuera para volver atrás Arreglar todo lo que hice mal O Otro día sin ti Trago a trago escuchando los blitz Sé que tú no me puedes oír Y que no te veas sé que estás aquí Esta noche como todas las noches Volveremos a estar juntos Res per ja despedir-nos amb un pim-pam eh, acabam aquest 1984 d'avui dia 20 recordant-vos que hi ha moltes coses avui i entre elles el concert aquest de Sabotage amb Fracàs Absolut i Iron Merda presentant aquest EP Doncs no sé pues deixem en Fracàs Absolut i fins la setmana que ve Absolut. diuen Escolta 1984 a Titoieta Ràdio 107.7 i a Ràdio Bronca 104.5 Ei! Ei!